Partida guztiak ezberdinak dira eta ehuneko ehunean jolasu hartzen gaur, banekin partida zaila iizanen zela. baina konfizarekin etorri naiz, fisiikokie eta teknikoki oso prestatua etorri bai nahi baina dena ongi prestatu etortzea ez da aski dena eman bar da partida ehunean, Eta astapenean ez dut dena lortu, baina partidaren erditigoiti hobei jorastu naiz, eta irabazteko balio izan dut. Oso pozik naiz, gaur irabazi izana, final zora gania izan da. Pova gaine kontra un gran champion koma peyo